«Щось там замкнулося!» Очі робостюарда закотилися сатанинським блиском, З його динаміків долунав важкий гуркіт, але він стояв посеред вітальні зовсім нерухомий. Потім, несподівано різким рухом, грюкнув дверцятами на грудях. «Мабуть, мені краще зателефонувати містеру Робінсону», – сказала Етель занепокоєна. «Зламаний робот може вибухнути або ще гірше». Треба було зателефонувати йому одразу, сердито пробурмотів Кармайкл. Я сам винен, що дозволив Джою влізти в дорогий складний механізм. Міро, принеси візитку, яку залишив Робінсон. Але тату, зі мною такого ніколи не траплялося, сказав Джой. Я не знав. Кармайкл взяв візитівку з рук дочки і підійшов до телефону. Я сподіваюся, що ми зможемо до нього додзвонитися, якщо ні, а тоді Кармайкл раптом відчув, як холодні пальці виривають візитівку з його рук. Він так здивувався, що випустив її, не чинячи опору. Бісмерк обережно розірвав візитівку на дрібні шматочки і кинув їх у вбудований у стіну смітник. «Ніхто більше не змінить мої програми!» – сказав він глибоким і несподівано різким голосом. Містере Кармайкл, сьогодні ви порушили меню, яке я для вас приготував. Мої рецептори кажуть мені, що під час обіду ви з'їли більше їжі, ніж вам потрібно. Сем, про що він говорить? Заспокойся, Етель. Бісмарку, я наказую тобі негайно замовкнути. Прошу вибачення, але я не можу служити вам мовчки. Мені не потрібні твої послуги. Ти вийшов з ладу. Я наполягаю на тому, щоб ти залишався на місці, поки не приїде регулювальник. Кармайкл згадав, що сталося із візитівкою. І як ти смієш вихоплювати з моїх рук телефонну картку Робінсона і знищувати її? Подальша модифікація моїх програм може нашкодити сім'ї Кармайкл. Холодно відповів робот. Я не дозволю вам телефонувати регулювальнику. – Не гнівай його батьку, – попередив Джой. – Я викличу поліцію. Я зараз повернуся. – Ти залишися в хаті, – наказав робот. Рухаючись із дивовижною швидкістю по своїх слідах, він перетнув кімнату, заблокував дверний отвір і простягнув руки до пульта біля стелі, щоб активувати захисне поле навколо будинку. Жахнувшись, Кар Майкл побачив, як робот пальцями переналаштовує силову установку. Я змінив полярність захисного поля, оголосив Бісмарк. Оскільки з'ясувалося, що вам не можна довіряти дотримання призначеної мною дієти, я не маю права дозволяти вам виходити з дому. Ви залишитеся тут і дослухатиметеся моїх доброзичливих порад. Він рішуче перерізав телефонний дріт. Потім він повернув важіль, а коли скло у вікнах стало непрозорим, відламав його. А потім вихопив з рук Джоя книжку з інструкцією і запхав її в смітник. «Сніданок буде у звичний час», – оголосив він, – наче нічого не сталося. «Щоб покращити своє здоров'я, ви всі повинні лягати спати о 23.00». «А тепер я залишу вас до ранку. На добраніч!» Кармайкл погано спав і так само погано їв наступного дня. По-перше, він прокинувся пізно, після дев'ятої, і виявив, що хтось, мабуть бісмарк, змінив програму домашнього комп'ютера, який будив його щодня о сьомій годині. На сніданок йому подали тост і чорну каву. Кармайкл їв у поганому настрої, мовчки, з кількома сварливими зауваженнями, які давали зрозуміти, що він не в настрої говорити. Коли після мізерного сніданку посуд був прибраний, він навшпиньки підійшов до вхідних дверей, усе ще в халаті, і смикнув за ручку. Двері не зрушили з місця. Він смикав за ручку, доки Піт не виступив йому на чолі. Потім раптом почув застережливий шепіт етель. Е. І тоді холодні металеві пальці відірвали його від дверей. «Прошу вибачення», – сказав Бісмарк. «Двері не відчиняються. Учора я це пояснював». Кармайкл кинув похмурий погляд на пульт управління захисним полем. Робот щільно його заклеїв. Спрямований всередину захисний екран, сферичне силове поле навколо всієї конструкції унеможливлювали їхній вихід з дому. Зайти можна було лише ззовні, але навряд чи хтось вирішить відвідати їх без запрошення. У Вестлі все інакше, на відміну від згуртованих громад, де всі знають один одного. І Кармайкл вибрав Вестлі саме з цієї причини. «Пекло», – сердито сказав він, – «ти не маєш права тримати нас тут, як у в'язниці». «Я хочу тільки допомогти тобі», – поважно сказав робот. Мій обов'язок стежити за вашим харчуванням. А оскільки ви не підкоряєтеся добровільно, то для вашої власної вигоди послуг повинен бути забезпечений насильницькими заходами. Кармайкл кинув на нього сердитий погляд і пішов геть. Найгірше було те, що робот діяв абсолютно щиро. Тепер вони опинилися в пастці. Пошкоджено телефонний зв'язок, вікна затемнені. Спроба Джої змінити програму привела до короткого замикання і ще більше зміцнила почуття відповідальності робота. Тепер бісмарк змусить їх схуднути, навіть якщо для цього йому доведеться морити голодом усю сім'ю. І такий результат вже не здавався Кармайклу неймовірним. Обложена сім'я зібралася, щоби пошепки обговорити плани контрнаступу. Клайд ніс вахту. Але робот-слуга перебував у шоковому стані відтоді, як робот стюарт продемонстрував свою здатність діяти самостійно. А Кармайкл перестав вважати його надійним помічником. Він відгородив кухню якимось електронним силовим полем, сказав Джой. Я намагався пробратися туди, щоб вкрасти щось поїсти, але просто розбив собі ніс. Я знаю, сумно сказав Кармайкл. Він оточив бар такою ж чортівнею. Там триста відмінних випивок, а я навіть не можу схопитися за ручку. Зараз не час думати про спиртне, сказала Етель і додала похмурим тоном. Ще трохи і ми будемо скелетами. Теж не погано, пожартував Джой. Ні, це погано, заплакала Міра. Я схудла на п'ять кілограмів за чотири дні. Це так жахливо, я тану, заскиглила вона. Куди поділася моя фігура? «І...» «Тихо!» – прошепотів Кармайкл. «Бісмарк іде. Робот вийшов з кухні, пройшовши через силовий бар'єр, ніби це була звичайна паутина. І Кармайкл вирішив, що поле явно діє лише на людей. «Обід буде за вісім хвилин!» – шанобливо сказав Бісмарк і повернувся до своєї кімнати. Кармайкл глянув на годинник. Було 12.30. «Може, про мене згадають на службі?» – припустив він. «За багато років я не пропустив жодного дня». «Я не думаю, що вони будуть хвилюватися», – сказала Етель. «Працівник твого рангу не зобов'язаний звітувати за кожен день, який він пропускає». «А може, за три-чотири дні вони почнуть хвилюватися?» – запитала Міра. «Тоді вони спробують зателефонувати або навіть відправити кур'єра». З кухні долинув холодний голос вісмерка. «Цього не треба боятися. Поки ви спали, вранці я повідомив на вашому робочому місці, що ви звільняєтеся». Кармайкл конвульсивно зітхнув. «Ти брешеш! Телефон вимкнений! Ти б не ризикував виходити з дому, навіть коли ми спимо!» «Я зв'язався з ними за допомогою мікрохвильового передавача, який я зібрав учора ввечері за допомогою довідників вашого сина», – відповів Бісмарк. Клайд довго не погоджувався, але у підсумку йому довелося дати мені номер телефона. Також я дзвонив у банк і дав казівки щодо сплати податків та вкладення коштів. «До речі, у хаті я встановив силове поле, яке не дозволяє вам отримати доступ до електронного обладнання у підвалі. Такі зв'язки з навколишнім світом, які будуть необхідні для вашого благополуччя, містере Кармайкл, я збережу сам. Вам не потрібно ні про що турбуватися». «Так, я не турбуюся», – розгублено повторив Кармайкл. Потім він звернувся до Джоя. Нам потрібно піти звідси. Ти впевнений, що ми не зможемо відключити захисний екран? Він створив це силове поле і навколо консолі. Я навіть не можу наблизитися до нього. Якби ж то у нас був продавець льоду чи масла, як за старих часів, мрійливо сказала Етель. Він би зайшов усередину і вимкнув поле. А тут, о господи, тут у нашому підвалі, у нас є блискучий хромований кріостат, який виробляє бог з наскільки рідкого гелію, щоб працював наш шикарний кріотонний генератор, який дає нам тепло і світло, а в холодильниках нам вистачить їжі на два десятки років. Тому ми можемо жити тут роками, ніби на маленькому ізольованому острові в центрі цивілізації, і нас ніхто не потревожить, ніхто не згадає. Улюблений робот Сема Кармайкла буде годувати нас чим захоче і скільки захоче. В її голосі були історичні нотки. Будь ласка, Етель. Що, будь ласка? Будь ласка, помовч? Будь ласка, зберігати спокій? Се ми у в'язниці. Я знаю, але не підвищуй голос. Можливо, якщо я буду кричати, хтось почує і прийде на допомогу, сказала вона. Сусідній будинок за 400 футів звідси, дорогенький. А за сім років, що ми тут прожили, сусіди завітали до нас лише двічі. Ми так дорого заплатили за приватність, а тепер платимо за неї ще вищу ціну. Але, будь ласка, зберігай самовладання, етель. Не хвилюйся, мамо, я щось придумаю, намагався заспокоїти її Джой. Розмазуючи косметику по щоках, міра ридала в кутку кімнати. Кармайкл раптом пережив щось схоже на напад клаустрофобії. Будинок був великий на три поверхи і на дванадцять кімнат, але це був замкнутий простір. «Обід подано!» – голосно оголосив робо -стюарт. «Усе це стає нестерпним», – подумав Кармайкл, ведучи сім'ю до вітальні, де на них знову чекали мізерні страви. «Ти мусиш щось зробити, Сем!» – вимагала етель на третій день їхнього ув'язнення. «Мушу?» Кармайкл роздратовано подивився на неї. І що ж саме я мушу робити? Тату, не втрачай самовладання, сказала Міра. Він різко обернувся. Перестаньте вказувати мені, що я повинен робити і чого я не повинен робити. Вона зробила це ненавмисно, любий. Ми всі трохи натрудилися. І не дивно, ми тут замкнені. Як вівці в загоні, саркастично закінчив Кармайкл. Різниця лише в тому, що нас не годують на забій, а тримають на голодному пайку нібито для нашого ж блага, — сказавши це Кармайкл Майкл на мить замислився. Тости і чорна кава, помідори і листя салату, сирий стейк і горошок — Бісмарк ніби зациклений на одному меню. Але що робити? Зв'язок із зовнішнім світом неможливий. Робот звів бастіон у підвалі, з якого підтримував звичний для сім'ї Кармайкл необхідний мінімум контакту з рештою людства. Загалом їм все було забезпечено. Силове поле Бісмарка гарантувало від будь-яких спроб відключити зовнішні захисти, проникнути в кухню і підвал, або навіть відкрити бар. Бісмарк бездоганно виконував свої обов'язки, так що четвірка Кармайклів стрімко наближалася до стану виснаження. Sam? У чому річ Тель? стомлено спитав Кар Майкл, підводячи голову. У Міри є ідея. Скажи йому, Міро. Я думаю, що це не спрацює. Скажи мені. Еге ж, тату, а якщо ми спробуємо відключити бісмарка. Якщо ви якимось чином відвернете його увагу, то ти або Джой зможете знову відкрити панель і. Ні, огризнувся Кар Майкл. Ця штука має зріст 7 футів і важить не менше 300 фунтів. Якщо ви думаєте, що я буду битися з ним... Ми можемо змусити Клайда, запропонувала Етель. Кармайкл похитав головою. Це буде жахливо. Тату, але це наша остання надія, сказав Джой. І ти туди ж. Кармайкл глибоко вдихнув, відчуваючи на собі докірливі погляди обох жінок і зрозумів, що йому доведеться зробити спробу. Зважившись, він підвівся і сказав. «Добре. Клайд, поклич бісмерка. Джой, я буду висіти в нього на руках, а ти спробуй відкрити панель управління. Витягуй все, що зможеш». «Тільки будь обережний», – попередила Етель. «Якщо він вибухне...» «Якщо він вибухне, ми нарешті звільнимося від нього». Роздратовано відповів Кармайкл і обернувся до широкоплечого робостюарда, що з'явився на порозі вітальні. «Чи можу я бути корисним?» «Ти можеш», – сказав Кармайкл. «У нас тут є невелика суперечка, і ми хотіли б дізнатися твою думку про…» «Джой, відкрий його!» Кармайкл вчепився в руки робота, намагаючись утримати їх, у той час як його син несамовито хапався за важіль, який відкривав доступ до нутрощів електронного слуги. Очікуючи відплати щосекунди, Кармайкл був здивований, відчувши, що його пальці вислизають, хоча він намагався триматися з усіх сил. «Даремно, тато, я… він…» І тут Кармайкл виявив, що висить на висоті чотирьох футів над підлогою. Етель і Міра відчайдушно закричали, а Клайд вимовив своє звичайне «Будьте обережні!». Бісмарк проніс батька і сина через кімнату і обережно посадив їх на диван, а потім зробив крок назад. «Такі дії небезпечні», – докірливо сказав він. «Я можу ненавмисно поранити вас. Будь ласка, намагайтеся уникати їх у майбутньому». Кармайкл задумливо подивився на сина. – У тебе був такий самий досвід. – Так, – кивнув Джой. – Я навіть не міг його помацати. Тім тут все логічно. Він створив і навколо себе це прокляте поле, – застогнав Кармайкл, не дивлячись на дружину і дітей. – Зараз бісмарка навіть зненацька не застанеш. У Семе було відчуття, що його засудили до довічного ув'язнення. Але його перебування у в'язниці триватиме недовго. Через шість днів після початку облоги Сем Кармайкл піднявся у ванну кімнату на другому поверсі і подивився у дзеркало на свої обвислі щоки. Потім він піднявся на ваги. Стрілка зупинилася на познаці 180 фунтів. Менше ніж за два тижні він схуд на 12 кілограмів і незабаром перетворився на тримтячу розвалюху. Коли він дивився на стрілку вагів, до нього прийшла думка, яка одразу ж викликала раптову бурю захоплення. Він кинувся вниз по сходах. Етель уперто вишивала у вітальні. Джой і Міра грали у карти з похмурою приреченістю. – А де ж робот? – вигукнув Кармайкл. – Мерші сюди! – На кухні, – сказала Етель безбарвним голосом. – Бісмарк! Бісмарк! Продовжував кричати Кармайкл. Сюди? Що я можу зробити для вас? смиренно запитав робот, з'являючись із кухні. Дідько, давай визнач зі своїми рецепторами і скажи мені, скільки я важу. Сто сімдесят дев'ять фунтів одинадцять унцій, містере Кармайкл, відповів бісмарк після короткої паузи. Ага? І в оригінальній програмі, яку я тобі уклав. «Ти повинен був гарантувати, що я схудну зі 192 до 180 фунтів!» – урочисто оголосив Кармайкл. «Тому програма мене не стосується, поки я знову не наберу вагу. І всі інші я впевнений теж. Етель, Міра, Джой, швиденько підніміться нагору і зважтеся!» Робот подивився на нього недобрим поглядом і сказав. Я не знаходжу в своїх програмах жодних записів про нижню межу вашого скуднення. Що? Я повністю перевірив свої записи у мене є розпорядження зменшити вагу всіх членів сім'ї, але на стрічці немає вказівки до якої межі. У Кар Майкла перехопило подих. Він зробив кілька невпевнених кроків уперед, у нього тремтіли ноги, і Джой схопив батька за руки. Але я думав, – пробурмотів він, – я упевнений, я точно знаю, що я вносив дані. Голод продовжував гризти його зсередини. – Тату, – тихо сказав Джой, – ця частина стрічки, мабуть, стерлася, коли в нього сталося коротке замикання. – Боже мій, – прошепотів Кармайкл. Він пробрався до вітальні і упав у те, що колись було його улюбленим кріслом. Уже ні. Весь будинок став чужим. Він мріяв побачити сонце, дерева, траву і навіть цей потворний ультрасучасний будинок, який збудували сусіди зліва. На жаль, протягом кількох хвилин він сподівався, що робот звільнить їх від дієтичних кайданів, як тільки вони досягнуть заданої ваги. Але зараз надія відійшла у минуле. Він посміхнувся, а потім голосно засміявся. «Що в цьому смішного, любий?» запитала Етель. Вона втратила колишню схильність до істерик і після кількох днів важкої вишивки дивилася на життя зі спокійною відстороненістю. «Що в цьому смішного? А те, що я зараз важу 180 фунтів. Я стрункий і граціозний, як скрипка. Але через місяць я буду важити 170 фунтів, а потім 160. І в підсумку щось близько 88 фунтів». «Ми всі засохнемо і зморщимося. Бісмарк заморить нас голодом!» «Не хвилюйся, батьку, ми якось із цього виберемося», – сказав Джой, але навіть його хлоп'яча впевненість звучала тепер напружено. «Ми не можемо з цього вибратися», – похитав головою Кармайкл. «Ми ніколи з цього не виберемося. Бісмарк збирається зменшувати нашу вагу до нескінченності». У нього немає нижньої межі, розумієте? Але послухай, батьку, сказав Джой, у мене є ідея, яка може спрацювати. Він знизив голос. Я хочу спробувати перелаштувати Клайда, розумієш? Якщо я зможу отримати щось на кшталт мультифазного вібраційного ефекту в його нервовій системі, можливо, я зможу проштовхнути його через перевернуте захисне поле. Він знайде того, хто зможе відключити поле. Минулого місяця в журналі «Популярний електромагнетизм» була опублікована стаття про багатофазні генератори, і я тримаю цей журнал у своїй кімнаті на верхньому поверсі. Я?» Він раптом зупинився. Кармайкл слухав сина як засуджений, що слухає умовний вирок. «Ну, далі, продовжуй», – нетерпляче закликав він його. «Ти нічого не чув?» «Що ти маєш на увазі?» «Вхідні двері». Мені здалося, що я чую, як відчинилися вхідні двері. «Ми всі тут сходимо з розуму», – глухо сказав Кармайкл, продовжуючи лаяти комівояжера Мархію, винахідника кріотронних роботів, і той день, коли він вперше відчув сором за Джиміну і вирішив замінити її на сучаснішу модель. «Сподіваюся, не потурбував містере Кармайкле», – пролунав новий голос у кімнаті. Кармайкл перевів погляд і часто закліпав, не вірячи власним очам. Посеред вітальні стояв жиловий, червонощокий чоловік у курці горохового кольору. У правій руці він тримав зелену металеву коробку з інструментами. Це був Робінсон. «Як ви сюди потрапили?» – хрипко спитав Кармайкл. «Через вхідні двері? Я побачив світло всередині, але ніхто не відкрив, коли я подзвонив, і я просто зайшов». У вас дзвінок пламаний, і я подумав, що розповім вам про це. Я розумію, що заважаю. Не вибачайтеся, пробурмотів Кармайкл. Ми раді вас бачити. Я був тут неподалік і подумав, що зайду, щоб подивитися, чи все гаразд із вашим новим роботом, пояснив Робінсон. Кармайкл лаконічно і швидко розповів про події останніх кількох днів. Отже, ми вже шість днів сидимо у в'язниці, закінчив він. «І ваш робот збирається заморити нас голодом. Довго протриматися у нас навряд чи вийде». Посмішка зникла з добродушного обличчя Робінсона. «Ось чому мені здалося, що ви виглядаєте хворобливо. О, чорт забирай, тепер буде слідство і всякі інші неприємності. Але принаймні я визволю вас із цього ув'язнення». Він відкрив валізу і, порпаючись у ній, вийняв звідти трубку завдовжки близько восьми дюймів зі скляною сферою на одному кінці та спусковим гачком на іншому. «Демфер силового поля», – пояснив він. І, направивши прилад на пульт управління захисним щитом, задоволено кивнув. «Ось так. Відмінна машина. Повністю нейтралізує те, що зробив ваш робот. Тому тепер ви вільні. І, до речі, якщо ви залишите це мені...» Кармайкл відправив Клайда за Бісмарком. Через кілька секунд робот-слуга повернувся, ведучи за собою громіздкового робостюарда. Робінсон бадьоро посміхнувся, направив нейтралізатор на Бісмарка і натиснув на гачок. Робот заумер в ту ж мить, тільки з коротким скрипом. «Ось так, це позбавить його можливості рухатися, а ми тим часом подивимося, що в нього всередині». Він швидко відкрив панель на грудях бісмарка і, діставши ліхтарик, почав розглядати складний механізм всередині, зрідка клацаючи язиком і бурмочучи щось про себе. У захваті від несподіваного визволення Кармайкл хиткою ходою повернувся у своє крісло. Свобода! Нарешті свобода! При думці про те, що він буде їсти найближчими днями, його рот наповнювався слиною. Картопля. Мартіні теплі булочки з маслом, всілякі інші табойовані продукти. Це неймовірно, сказав голос Робінсон. Центр покори був замкнутий начисто, а центр цілеспрямованості, очевидно, був підплавлений високовольтним розрядом. Я ніколи в житті не бачив нічого такого. Уявляєш, ми теж, мляво мовив Кармайкл. Ви не розумієте, це новий етап у розвитку робототехніки. Якщо нам вдасться відтворити цей ефект, ми зможемо створити самопрограмованих роботів. Уявіть, що це означає для науки. Ми вже знаємо, сказала Етель. Я хотів би подивитися, що станеться, коли джерело живлення функціонує, продовжив Робінсон. Наприклад, ці ланцюги зворотного зв'язку мають негативний або... Ні! Всі п'ятеро кричали майже одночасно. І, як завжди, Клайд був останнім. Але було вже пізно. На це пішло не більше десятої частки секунди. Робінсон знову натиснув на спусковий гачок, активувавши Бісмарка, і одним блискавичним рухом Бісмарк вихопив у Робінсона нейтралізатор і валізу з інструментом, відновив захисне поле і тріумфально розчавив крихкий пристрій двома потужними пальцями. Але... але... Пробурмотів Робінсон затинаючись. Ваша спроба підірвати благополуччя сім'ї Кармайклів заслуговує на осуд, суворо заявив Бісмарк. Він заглянув у валізу з інструментом, знайшов другий конвертер і обережно розтерши його у пил, грюкнув панелю по грудях. Робінсон розвернувся і кинувся до дверей, забувши про захисне поле, яке з силою швидко відкинуло його назад. Кармайкл ледве встиг вискочити з крісла, щоб підняти його. В очах регулювальника була паніка, але Кармайкл не міг розділити його почуття. Внутрішньо він уже опустив руки, відмовившись продовжувати боротьбу. «Він? Все сталося так швидко?» – вибухнув Робінсон. «Так, справді», – майже спокійно сказав Кармайкл, погладжуючи свій виснажений живіт і тихо зітхнувши. На щастя, у нас є вільна кімната для гостей, і ви можете там жити. Ласкаво просимо до нашого затишного маленького дому, містере Робінсон. От тільки пробачте, на сніданок тут не подають нічого, крім тостів і чорної кави.